Роберт Сільверберг, Залізний канцлер Подружжя Кармайклів завжди було досить огрядною родиною. Усім чотирьом не завадило б скинути кілька кілограмів. І тоді в одному з магазинів Mile of Miracles, що належить компанії з продажу роботів, стався розпродаж. 40% знижка на модель 2061 року з блоком відстеження калорій. Сему Кармайклу одразу сподобалася ідея про те, що їжу буде готувати і подавати робот, який буде тримати свої соленоїдні очі з на сімейній талії, так би мовити. Він з цікавістю подивився на сяючий демонстраційний зразок, засунув великі пальці під еластичний пояс і механічно погладжуючи живіт запитав, а скільки це коштує? Комівояжер з яскравою і, можливо, синтетичною посмішкою відповів – тільки 2995, у тому числі безкоштовне обслуговування протягом перших п'яти років. Початковий внесок складає всього 200 кредитних карт. Розсрочка – до 40 місяців. Кармайкл насупився, показуючи свій банківський рахунок. Потім він подумав про фігуру дружини – і про нескінчені лементи дочки про необхідність дотримуватися дієти, адже міна, їхня стара робокухарка, справила жалюгідне враження, коли його колеги прийшли на вечерю. Е, я його візьму, сказав він нарешті. Якщо хочете, то можете здати старого робокухаря. У мене є медісон з 43-го року. Кармайкл думав, чи варто згадувати про тримтячі руки і значну перевитрату енергії, але вирішив, що в цьому немає потреби. Еге ж, я думаю, що ми можемо заплатити 50 кредитних карток за цю модель. Навіть 75, якщо блок рецептів все ще у доброму стані. У найкращому. Тут Кармайкл був чесним. Сім'я не змінила жодного рецепту у пам'яті машини. Ви можете відправити людину, щоб вона перевірила це. О, в цьому немає потреби. Ми віримо вам на слово. 75. Згодні? Нова модель буде доставлена вже сьогодні ввечері. Чудово. Кармайкл був радий позбутися від жалюгідної старої моделі 43-го року на будь-яких умовах. Підписавши бланк замовлення, він отримав копію і передав продавцеві 10 хрустких купюр по 20 кредитних карток кожна. Дивлячись на величного робостюрда моделі 61-го, який незабаром стане їхньою власністю, він буквально відчув, як тане його жировий прошарок. О 18.10 він вийшов з магазину, сів у свою машину та набрав координати будинку. Вся процедура покупки зайняла не більше 10 хвилин. Кармайкл, співробітник другого ешелону Нормандського трасту, завжди пишався своєю діловою хваткою, та здатністю швидко приймати чіткі рішення. Через 15 хвилин машина відвезла його до входу в їх повністю ізольований енергоавтономний заміський будинок у модному районі Вестлі. Кармайкл увійшов у поле впізнання і зупинився перед дверима, а машина слухняно попрямувала в гараж за будинком. Двері відчинилися. Тут же робот-слуга підскочив і зняв з нього капелюх і плащ та простягнув йому келих Мартіні. Кармайкл схвально посміхнувся. «Чудово, чудово, мій вірний старий Клайд!» Зробивши добрий ковток, він пішов у вітальню, щоби привітати дружину, дочку і сина. Приємне тепло джину розлилося по всьому його тілу. Робот-слуга також застарів і повинен був бути замінений, як тільки дозволить бюджет. Але Кармайкл відчував, що йому не вистачатиме цієї старої дзвінкої руїни. Ти сьогодні спізнюєшся, любий, сказала Етель Кармайкл, Майкл, як тільки він увійшов. Вечеря була готова десять хвилин тому. Джеміна настільки роздратована, що її нутрощ деренчать. Її нутрощ мене мало турбують, спокійно відповів Кар Майкл. Доброго вечора, Міра й Джой. Сьогодні я трохи запізнився, тому що по дорозі додому заїхав до магазину мархіо. Це там, де роботи, тату, відреагував син. Саме так. Я купив робостю 61-го року, щоб замінити Джеміну з її деренчливою електронікою. Нова модель додав Кар Майкл, дивлячись на пухку юнацьку фігуру свого сина і більше, ніж повненьких дружину і дочку. Вона має деякі особливі блоки. Обід, приготований Джеміною за всіма улюбленим меню на вівторок, був як ніколи чудовим: салат із креветками, суп зі стручками бамії куряче філе з картоплею в сметані та спаржею, смачні пироги зі сливами на десерт та кава. Коли він закінчив трапезу і відчув приємну важкість у шлунку, Хар Майкл послав Клайда за вінтажним коньяком, своїм улюбленим післяобіднім засобом від розладу шлунка. Потім відкинувся на спинку крісла, насолоджуючись теплом і спокоєм будинку, за вікнами якого бив пронизливий листопадовий вітер. Приємне люмінісцентне освітлення фарбувало вітальню в рожеві тони. На думку експертів, які з'ясували це в цьому році, рожеве світло сприяло травленню. Убудовані нагрівальні секції у стінах регулярно випромінювали калорії, створюючи тепло і затишок. Для сім'ї Кармайклів це була година відпочинку. У вхідні двері подзвонили. Кармайкл підняв брови і заворушився у кріслі. «Хто там, Клайде?» «Цей чоловік каже, що його звуть Робінсон, і що він з Робінсон Роботікс». «Це, мабуть, новий робот-кухар, батько!» – вигукнула Міра. «Певно. Пусти його, Клайде!» Робінсон був невисокого зросту, діловим, з червоним обличчям чоловіком у зеленому комбінезоні з масляними плямами. Він не схвально глянув на робота слугу і пішов у вітальню. За ним на роликах йшов громіський контейнер за вишки 7 футів, загорнутий у стьобані подушечки. «Я закрив його від холоду, містере Кармайкл. Там багато тонкої електроніки. Ви будете пишатися ним». «Клайде, допоможи містеру Робінсону розпакувати нового робота-кухаря», – сказав Кармайкл. «Дякую, я впораюся сам. І, до речі, це не робот-кухар. Тепер він називається робостюардом. Солідна ціна, солідне ім'я». Кармайкл почув, як його дружина бурмотіла. Сем, скільки він? Цілком прийнятна ціна, Етель, не турбуйся. Він зробив крок назад, щоб оглянути робостюарда, який виринув з купи пакувальних ганчірок. Робот був дійсно великим, з масивною грудною кліткою, де зазвичай розміщуються блоки управління. Тому що голови роботів для них занадто малі. Дзеркальний блиск поверхонь підкреслював його елегантність і новизну. Кармайкл відчував зворушливе почуття гордості за те, що це його власність. Йому чомусь здавалося, що купивши цього чудового робота, він зробив гідний і значний вчинок. Робінсон закінчив з обгортками і, ставши на шпиньки, відкрив панель на грудях машини. Витягши товсту брошуру з інструкціями із затискачів, він передав її Кармайклу. Той нерішуче подивився на важкий клунок. – Не хвилюйтеся, містере Кармайкл. Робот дуже простий в управлінні. Інструкція про всяк випадок додатково. – Будь ласка, погляньте сюди. Кармайкл зазирнув. – Ось набір рецептів, – сказав Робінсон. – Найширший і найповніший з усіх, які коли-небудь були створені. Звичайно, ви також можете ввести туди деякі зі своїх улюблених сімейних рецептів, якщо їх іще немає. Просто підключіть свого старого робота кухаря до оцього входу та перепишіть їх. Я зроблю це перед тим як піти. А це що за спеціальні пристрої. А, ви маєте на увазі монітор зайвої ваги? Тут вписуються імена членів сім'ї, їхня реальна і бажана вага, а все інше на розсуд робот. Він сам розраховує потребу в калоріях, складає меню і всяке таке. Кармайкл посміхнувся своїй дружині і сказав, «Я казав тобі, що подбаю про твою вагу, Етель. Ніяка дієта зараз не буде потрібна. Мета – про все подбає робот». І, помітивши кислий вираз на обличчі сина, додав, «Ти, друже мій, теж не відрізняєшся грацією». Не думаю, що у вас виникнуть якісь неприємності, бадьоро сказав Робінсон. Коли що, зателефонуйте мені. Я займаюся доставкою та ремонтом для наших магазинів по всьому району. Це круто. Ну а тепер, якщо ви покличете свого застарілого робокухаря, я перепишу ваші сімейні рецепти на нового, а старого заберу відповідно до умов продажу. Коли через півгодини Робінсон пішов, прихопивши з собою стару Джеміну, Кармайкл на мить відчув докори сумління. Старий, вітрений Медісон 43 був майже членом сім'ї. Він купив її 16 років тому, через два роки після весілля. Але Джеміна – це всього лише робот, і роботи застарівають. Крім того, вона страждала від усіх можливих хвороб, які відвідують роботів тільки в старості. І їй буде краще, коли її розберуть. Подумавши так, Кармайкл викинув з голови думку про Джеміну. У чотирьох вони провели вечір, знайомлячись із новим робостюардом. Кармайкл підготував таблицю, в якій вказав свою поточну вагу – 192 фунти, етель – 145, міра – 139, джой – 189 і вагу, яку вони хотіли б мати через три місяці – 180, етель – 125, міра – 120, джой – 175. Обробку даних і внесення їх у банк програм нового робота Кармайкл доручив своєму синові, який у сім'ї вважався великим фахівцем із робототехніки. «Ви хочете, щоб новий розпорядок набув чинності негайно?» – спитав робостюарт глибоким насиченим басом. «З «Завтра вранці». Зі сніданку, немає сенсу зволікати, відповів Кармайкл, заїкаючись від несподіванки. Як добре він говорить, чи не так? сказала Етель. Дженіна завжди бурмотіла і пищала, і все, що вона могла сказати, було вечеря готова гг. або обережно сп. тарілка п, п, перша дуже г, -г гаряча. Кар Майкл усміхнувся. Він помітив, що дочка дивиться на масивний торс робота і його гладкі бронзові руки і абстрактно подумав, що 17-річні дівчата іноді виявляють інтерес до найнесподіваніших предметів. Але радісне відчуття того, що роботом усі задоволені, не покидало його. Навіть зі знижкою і вирахуванням вартості старого робокухаря покупка обійшлася недешево. Однак робот, схоже, того вартий. Кармайкл добре спав і рано прокинувся в очікуванні свого першого сніданку за нового режиму. Він, як і раніше, був задоволений собою. Сидіти на дієті завжди було неприємною річчю, але з іншого боку, він ніколи, чесно кажучи, не отримував задоволення від відчуття товстої складки жиру під еластичним поясом. Час від часу він робив вправи, але від них було мало користі і у нього ніколи не вистачало терпіння дотримуватися суворої дієти. Тепер розрахунки, безболісно зроблені для нього кимось іншим, рахуючи калорії, готуючи їжу в надійних руках нового робостюарда, уперше з того часу, як він був хлопчиком, як Джой, дозволили Кармайклу сподіватися стати знову граційним і струнким. Він прийняв душ, швидко видалив щетину кремом для депіляції і одягнувся. Годинник показав 7.30. Сніданок повинен бути готовий. Коли він увійшов до вітальні, Етель з дітьми сиділи за столом. Етель і Міра жували тост, а Джой мовчки дивився на тарілку з сухою вівсянкою. Поруч з тарілкою стояла склянка з молоком. Кармайкл сів за стіл. «Ваш тост!» – люб'язно запропонував робостюарт. Кармайкл глянув на запропонований самотній шматочок. Робот уже змастив його маслом, але здавалося, що він вимірює масло мікрометром. Потім перед Кармайклом з'явилася чашка чорної кави, але на столі не було ні цукру, ні вершків. Дружина і діти дивно дивилися на нього і підозріло мовчали, приховуючи свою цікавість. «Мені подобається кава з цукром і вершками», – сказав він до робота. «Це має бути записано у старому блоці рецептів Джиміни». «А вже ж! Але якщо ви хочете схуднути, вам доведеться привчити себе пити каву без цих добавок!» Кармайкл усміхнувся. Він не очікував, що нова влада буде такою спартанською. Е, «Добре, гаразд. Яйця готові? Мій день був би неповним, якщо б він не починався з яєць некруто». «Вибачте, не готові!» По понеділках, середах і п'ятницях сніданок буде складатися з тостів і чорної кави. Лише юна господиня Джой отримає вівсянку, фруктовий сік і молоко. Хм, я бачу. Кар Майкл знизав плечима і відкусив тост та зробив ковток кави. На смак кава нагадувала річковий мул, але він намагався не видати своєї огиди. Потім він помітив, що Джой їсть пластівці без молока. «Чому б тобі не налити молоко вівсянку?» – спитав Кармайкл. «Так буде краще». Я теж подумав про це. Але Бісмарк сказав, якщо я так зроблю, він не дасть мені другої склянки. «Бісмарк?» Джой посміхнувся. Це ім'я відомого німецького диктатора XIX століття. Його також називали «залізним канцлером». Син похитав головою в напрямку кухні, де мовчки усамітнився робостюарт. «Гадаю, це йому підходить, егеш?» «Ні», – відповів Кармайкл. «Це безглуздо». «Але в цьому є частка правди», – сказала Етель. Кармайкл нічого не відповів. У досить похмурому настрої він доїв тост і каву і подав знак Клайду, щоб той вивів машину з гаража. Настрою не було. Дотримання дієти за допомогою нового робота вже не здавалося таким привабливим. Коли він наблизився до дверей, робот плавно наздогнав його і простягнув надрукований аркуш паперу, на якому було написано «Фруктовий сік, салат з помідорами, яйце зварене круто, одне, чорна кава». «Що це таке?» «Ви єдиний член сім'ї, який не буде їсти три рази на день під моїм особистим наглядом. Це меню на обід. Будь ласка, дотримуйтесь його», – спокійно відповів робот. Так, добре, звичайно, сказав Кар Майкл, стримуючи себе, засунувши мені в кишеню і невпевнено попрямувавши до машини. У той день він чесно виконав настанову робота, хоча Кармайкл починав відчувати огиду до ідеї, яка ще вчора здавалася такою привабливою, він вирішив хоча б спробувати дотримуватися правил гри. Але щось змусило його не йти в обідню перерву в ресторан, зазвичай заповнений співробітниками Норманді Траст де знайомі люди-офіціанти потай сміялися з нього, а колеги ставили зайві питання. Замість цього Кармайкл харчувався в дешевому робокафетерії за два квартали на північ від фірми. Він прослизнув, сховавши обличчя за закинутий комір, вибив на клавіатурі замовлення, весь обід коштував менше, ніж кредитка, і накинувся на їжу з вовчим апетитом. Коли він закінчив, то все ще був голодний, але з волі змусив себе повернутися на службу. У другій половині дня Кармайкл сумнівався, як довго він зможе так протриматися, мабуть, не дуже довго, з жалем подумав він. І якщо хтось із співробітників дізнається, що він збирається пообідати у дешевому робокафетерії, він стане посміховиськом у його положенні це було просто непристойно. До кінця дня Кармайкл відчув, що його живіт прилип до хребта. У нього тремтіли руки, коли він друкував координати будинку в машині. Але на душі грілася радісна думка, що оменше, ніж за годину, він знову спробує їжу. Незабаром, незабаром. Увімкнувши відеоекран, розташований на стелі, він відкинувся на спинку крісла і спробував розслабитися. Однак удома, коли він переступив через поле охорони, на нього чекав сюрприз. Клайд, як завжди, зустрів свого господаря біля входу і, як завжди, прийняв його капелюхи, плащ, як завжди, Кармайкл потягнувся за келихом коктейлю, який Клайд незмінно готував до його повернення. Але коктейлю не було. У нас закінчився джин, Клайде? Ні. Тоді чому ти не зробив мені напою? Гумове покриття на металевій поверхні робота, немов, стікало вниз. Калорійність Мартіні неймовірно висока. Джин містить до ста калорій на унцію і... І ти теж? Прошу вибачення, новий робостюард змінив моє програмне забезпечення таким чином, що я підкорився новому розпорядку, введеному в будинку. Кармайкл відчув, як у нього заніміли пальці. Клайде, ти вже майже 20 років був моїм роботом-слугою. Так. Ти завжди змішував для мене напої. Ти робиш найкращі Мартіні у всій західні півкулі. Дякую. «І ти зараз зробиш мені Мартіні! Це прямий наказ!» «Пане, я...» – робот-слуга зробив кілька нерішучих кроків і, нахилившись, мало не врізався в кар Майкла. Судячи з усього, гіроскоп не витримав. Немов в вагонії, робот схопився за панель управління і почав опускатися на підлогу. «Замовлення скасовано!» – квапливо вигукнув кар Майкл. «З тобою все гаразд, Клайде!» Повільно зі скрипом Клайд випростався. «Ваш наказ викликав у мене конфлікт першого порядку. Я, я мало не згорів через це. Можете? Чи можу я?» «Так, звичайно, Клайд, вибач», – сказав Кармайкл, стискаючи кулаки. «У всьому має бути міра. Цей робостюарт – бісмарк. Судячи з усього, він наклав повну заборону на алкоголь, а Це вже занадто». Розлючений Кар Майкл кинувся на кухню, але на півдорозі зіткнувся з дружиною у передпокої. Я не чула, як ти заходив, Сем. Я хочу поговорити з пізніше, де цей робот? На, на кухні, здається, майже настав час обіду. Він пройшов повз неї і влетів на кухню, де бісмарк акуратно й розмірено працював між електроплитою і магнітним столом. Коли в дверному отворі з'явився Кармайкл, робот повернувся до нього. Чи вдався ваш день? Ні, я голодний. Перші дні завжди особливо важкі під час дієти, містер Кармайкл. Але через невеликий проміжок часу ваш організм адаптується до зменшеної кількості їжі. Я в цьому не сумніваюся, але навіщо чіпати Клайда? Ваш слуга наполягав на необхідності приготувати для вас алкогольний напій. Я був змушений змінити його програму. Відтепер ви будете отримувати коктейлі лише по вівторках, четвергах і суботах. Пане, я прошу вас закінчити дискусію. Обід майже готовий. Бідолашний Клайд, подумав Кармайкл. У безсилому гніві він сціпив зуби і, здавшись, пішов геть від владного, блискучого робостюарда. На голові у нього збоку загорівся маленький вогник. Це означало, що робот відключив свої слухові центри і повністю присвятив себе приготуванню їжі. Обід складався з м'яса та зеленого горошку, а потім кави. Стейк був напівготовим, а Кармайклу завжди подобалося добре просмажене м'ясо. Бісмерк, цей ім'я, здається, вже закріпилося за робостюардом, серед інших програм мав усі останні дієтичні новинки, тому і напівсире м'ясо. Після того, як робот прибрав посуд і прибрав на кухні, він пішов у призначене йому місце у підвалі. І це дозволило сім'ї Кармайкл уперше за цей вечір відкрито поговорити. «Боже мій!» – обурено сказала Етель. «Сем, я не проти трохи схуднути? Але якщо ми збираємося бути стероризовані в нашому власному домі?» «Мама має рацію», – втрутився Джой. Це несправедливо, якщо він годує нас тим, чим хоче. І мені не подобається те, що він зробив з Клайдом. Кар Майкл розвів руками. Я теж незадоволений, але треба намагатися вистояти. За необхідності ми завжди можемо внести зміну в програму. Але як довго ми будемо миритися із таким станом речей? Спитала донька. Я сьогодні поїла три рази, але все ще голодна. «Я також», – сказав Джой, вилазячи зі стільця і озираючись навколо. «Бісмарк внизу. Поки його немає, я відріжу шматочок лимонного пирога». «Ні», – гримнув Кармайкл, – «ні! Я витратив три тисячі кредиток не для того, щоб ти обманював. Я забороняю вам торкатися пирога». «Але, тату, я голодний. У мене тіло росте». «Тобі шістнадцять років. Якщо ти станеш більшим, то не помістися в будинку». Огризнувся Кармайкл, дивлячись на сина, який був уже шість футів на зріст. Сем, ти не можеш змусити дитину голодувати, сказала Етель. Якщо він хоче пиріг, нехай його з'їсть. З цією дієтою ви трохи перегнули палицю. Кармайкл на мить замислився. Можливо, він дійсно заходить занадто далеко. Думка про пиріг з лимоном не давала йому спокою, він і сам був дуже голодний. Гаразд, погодився Кар Майкл з удаваним невдоволенням у голосі. Шматок пирога, я думаю, не зашкодить нашим планам. Думаю, я сам з'їм шматочок. Вибачте, промовив позаду рівний гуркотливий бас, і Кар Майкл здивовано підскочив. Якщо ви зараз з'їсте шматок пирога, містере Кар Майкле, результат буде дуже несприятливим, мої розрахунки дуже точні. Кармайкл побачив злий блиск в очах сина, але в цей момент робот здавався неймовірно великим і стояв на шляху до кухні. Після двох днів безмарканства Кармайкл відчув, що його сила волі починає вичерпуватися. На третій день він викинув роздруковане меню і, не вагаючись, пішов з Макдугалом і Хенесі на обід з шести страв, у який входили коктейлі. Йому здавалося, що відтоді, як новий робот з'явився у їхньому будинку, він просто не куштував справжньої їжі. Того вечора він без особливих страждань витримав 700 калорійну домашню їжу. Всередині ще щось залишилося від обіду. Але Етель, Міра і Джой дедалі більше дратувалися. З'ясувалося, що робот самовільно врятував Етель від шопінгу і купив величезну кількість здорової низькокалорійної їжі. Комора і холодильник тепер ломилися від абсолютно незнайомих продуктів. У міри з'явилася звичка гризти нігті. Джой завжди перебував у стані чорної мрійливості. І Кармайкл знав, як скоро він потрапить у халепу для 16-річних. Після мізерного обіду він наказав Бісмарку піти в льох і залишатися там доти, поки його не викличуть. На що Бісмарк відповів. «Я повинен попередити вас, що я можу встановити кількість їжі з під час моєї відсутності». І отже вивести зайві калорії у наступних сніданках, обідах і вечерях. Обіцяю, сказав Кармайкл, і тоді він відчув себе безглуздо через те, що мусив дати своє слово власному роботу. Він почекав, поки громісткий робостюард зникне у підвалі, потім повернувся до Джой і наказав: Ану, неси сюди інструкції. Джой зі знанням справи посміхнувся. «Сем, що ти будеш робити?» – запитала Етель. Кармайкл поплескав себе по зморщеному животу. «Я візьму консервний ніж і налагоджу програму для цього монстра». Він переборщив з дієтою. «Джой, ти знайшов, як міняти програму?» «Так, сторінка 167. Зараз я принесу інструменти». «Дуже добре», – обернувся Кармайкл до робота-слуги, який, як завжди, стояв поруч, злегка нахилившись і чекаючи наказів. «Клайде, зійди до Бісмарка і скажи йому, що він нам потрібен». Через кілька хвилин обидва роботи увійшли в кімнату. Кармайкл звернувся до робостюарда. «Боюся, нам доведеться змінити вашу програму. Ми переоцінили свою здатність сидіти на дієті». «Благаю вас схаменутися», – Зайва вага, шкідлива для кожного з ваших життєво важливих органів. Я вас благаю, залиште стару програму в силі. Я краще переріжу собі горло. Джой, вимкни його і берімося за справу. Зловісно посміхаючись, син підійшов до робота і одним натисканням кнопки відкрив його на грудну панель. Їхні очі бачили страхітливе нагромадження деталей, клапанів, дротів у прозорому оплетенні. Тримаючи в одній руці маленьку викрутку, а в іншій книжку з інструкцією, Джой приготувався внести необхідні зміни. Кармайкл затамував подих. У кімнаті запалала тиша. Навіть старий Клайд нахилився ще нижче, щоби краще бачити. «Тумблер F2 з жовтою міткою», – пробурмотів Джой. «Посуньте на дві сходинки вперед. Хм...» «Тепер поверніть ручку B9 вліво». Тоді відкриється блок для введення інформації зі стрічки і... Ой!» Кармайкл почув дзвін викрутки і побачив яскравий сніп-іскор. Джой відскочив назад, використовуючи напрочуд дорослі вирази. Етель і Міра одночасно конвульсивно виріщали. «Що сталося?» Питання було поставлене в чотири голоси. Клайд теж не втримався. — Я впустив у нього ту кляту викрутку, — сказав Джой. Мабуть...